Um, dat. Okay. There we go. We should start. Uno, uno, doi, doi, uno, uno, doi, doi. Okay, okay. Hey, bună ce you Okay. Da, e miercuri. Și e all vorbe. Cu mine. Un buchet de flori pe stradă. Și alături de mine este... O cutie de bumare de ciocolată. Și mi s-ar părea foarte mișto că acum asta avem un podcast despre jocuri și nu știu dacă ti eți placă astea, dar cred că sunt ok. Hab, hab, habar n-am ce facem acum, dar hai să facem un podcast despre jocuri. Ok, deci mă gândeam că ar fi ceva de genul și a început. Ok, nu știu, Ce trebuie să... A fost o... <laughs> Eu vreau încercând să fac introducerile altfel că am ascultat uh, episoadele trecute, mă rog, am dat prin ele și tot mm -hmm. alea începeau cu Bună ziua! Ia așa. Oh, da, cum ne obliga profesorul de sport să spunem la, la oră, trebuia să spui bună ziua într-un mod foarte specific de răspicat. Bună ziua! Bună ziua! Tocmai am făcut un penis în waveform. U uh. Da. Mm. Da, nu că, am... În caz că nu știți, noi nu pregătim foarte mare lucru înainte să înregistrăm cam tot ce facem și ce zicem improvizat și în mod intenționat nu-l las pe Edgar să-mi spună cum vrea să deschidă episoadele ca să avem o reacție naturală din partea mea, care de obicei oi. Îi... Exact, de ții cu tot din adinsul <laughs> să fie nepregătit. <laughs> îmi place mult, numișul. nu știu, mi se pare că dispare magia dacă facem scriptat. Nu știu dacă este o, un... Uh... O do a dovadă a profesionalismului tău în uh, improvizație sau o dovadă a neprofesionalismului tău în pregătire? Poate fi ambele? Cred că e ambele. <laughs> What have we become? Ce faceți în această zi minunată de. A, ah, cu are we kidding? E sâmbătă. Da, <laughs> e sâmbătă. Nu știu de ce mai mai kidding. Dar e miercuri în Sufletul nostru. Deci. Pe lângă faptul că insistăm să spunem că e Miercuri Nici nu ne interesăm ce dracu se întâmplă Miercuri Ca să referențiem Am făcut asta la 1 martie Am zis o chestie de mărțișoare Și după aceea când am, am înregistrat sâmbătă Pe 4 februarie episodul 4 martie episodul Nu am zis nimica de 8 martie Ziua în care a apărut episodul nostru La multe Da, da, la un ani uh, Ce vă doriți Și uh, Nu știu Atâta, câte sunt? Sunt trei, patru? Nu știu, eu știu de una Atâta. atât Două, poate E ok uh, Și astăzi, uh, ce să zic A fost, uh, a fost o săptămână foarte ocupată Am avut o săptămână da, foarte da. ocupată Și am uh, a fost ocupat de ambele părți uh, Așa că te voi lăsa pe tine primul, ca de obicei. Mulțumesc. Spui. foarte grațios din partea ta Păi, mi-am mi -am făcut debutul de editare de episod Episodul pe care l-ați ascultat spunea trecută, dacă l-ați ascultat, a fost editat de mine și nu știu dacă, dacă mi-a luat mai mult timp pentru că sunt experimentat, pentru că atâta ea de obicei, dar a fost absolut oribil. Fun fact, ți-ai pus fața în waveform, dacă luați, uh, de, luați episodul audio și voi uitați într-un spectrograf, fie față <laughs> lui Paul acolo. Da, așa, așa apare. Da, am, am stat, am chițibușat pe el foarte mult, mi-a luat uh, vreo 3 seri. Drept pentru care n-am apucat să mă joc foarte mult săptămâna asta Dar am continuat să joc uh, Cum se numește uh, Jocul ăla. obscur numit Torment, Tides of Numenera ăla. În continuare îmi place foarte mult Am ajuns ieri într-o tavernă În care absolut toți uh, oamenii de acolo Erau ori uh, Telepați, ori ființe Trans sau extradimensionale Ori fantome, ori concepte Personalizate <laughs> Oh my god, e scuze. atât de mișto jocul ăsta, aș vrea să îl joc Ai vrea să pot să fac să-ți placă? Da <laughs> Nu, no, nici măcar, nu, nu, nu, că am depus eu efort pentru ceva ce vreau să-mi placă și am reușit But go on Ok Am reușit să fac să meargă Assassin's Creed Știi că am spus mai de mult că pentru un motiv sau altul Assassin's Creed nu voia să-mi pornească Care adică din intra... ele? Uh, Unity Aha, da am intrat în el și când trecea de toate filmulețele introductive și când mergea la main, la start screen, îmi rebuta calculatorul. Dar, Paul, cumpără original! Wow! Dar l-am cumpărat original! Ah, la naiba Ubisoft! <laughs> da, exact. Probabil că n-aș avea problema asta cu versiunea pirată. Că, A, da. Soluția am găsit-o după ce am căutat mai mult pe forumuri și era foarte simplă, trebuia să șterg folderul din Windows în care își salvează setările, din documents De ce? Se conflictau cu nu știu. setări? Ah, orai, orai. Nu știu ce, ce se întâmpla, l-am șters și acum merge, pot intra în el și mi-am reamintit că cu cât adaugă Ubisoft mai multe chestii în, de făcut în jocurile astea, cu atât am eu tragere din inimă mai mică să le fac și cum e să joce infamul Assassin's Creed Unity Nu-i rău, at this point nu-i rău Adică n-am avut probleme cu el În afară de faptul că are niște texture popping uh, Pop in Tot... Texture pop in Tot timpul a avut te texture popping E decent, nu are glitch nu Au reparat majoritatea problemelor dar sunt efectiv prea multe chestii de făcut Și dacă îl compar cu ultimul open world bun pe care l-am jucat Anume Rise of the Tomb Raider okay. Care apropo cu noul uh, driver de la Nvidia Are o murătățire de 33% de framerate O să încerc <laughs> Și în ăla măcar chestiile care erau de făcut Erau uh, distractive majoritatea în sinea lor Nu trebuia să mă, urc, să mă urc pe o clădire Cum fac și tot restul jocului Dar pe clădirea aia este o un... chestie de luat tu vrei de a avea challenge-uri de genul să omori nu știu câți urși doar cu cuțitul sau prostii de genul ăsta Ok Eram sunt un pic mai fan și uh, recompensele pe care le primești sunt mai substanțiale Adică primești uh, tot felul de resurse cu care poți să-ți faci arme mai bune și așa mai departe Și sențit? poți să nu oh. faci asta dacă vrei <găt> <găt> te simți o femeie independentă? Da Da hum. Good îmi plac, îmi plac. Și Tomb Raider-ul nou și Rise of the Tomb Raider îmi plac foarte mult. Să jocuri bune. You go, girl. Ia. Yeah. Știi acela. că... Probabil că este lumea să te perceapă ca fiind misogin, doar pentru că... Pentru <coughs> că faci oca ocazională remarcă anti... <coughs> nu anti, nici măcar anti. <coughs> ha, nu, that, sarcastic. That, da, sarcastic și... Mm, vorbim sarcastic despre incluziunea din Overwatch. Mmm... <coughs> E doar sarcastic Pentru că exist, încă există oameni Care se dau cu curând pe pământ de, Pe tema da. asta Deci Edgar nu este shitlord I will I vouch for a, him not a shitlord Eu sunt ce scuze în schimb pentru tusea care se va auzi uh, Deja am cer scuze pentru Oh God, tu ca un shitlord no! da, să, să, am aflat că e bine să nu mai facem Să nu mai facem gluma cu Poliția care vine să ne ia Pentru că îi, am ascultat Deci după ce ne ce intenția Că facem de foarte multe ori gluma aia am început să editez episodul și în primele două minute făceam gluma asta. Ha, ha, ha, ha. Deci abia o să aștept. ignor sirenele de acum prima, încolo. Nu, nu, prima salvare care o să Apropo, sunt salvări, nu e poliție. Tot la pompieri. Fost... Da, nu, deci sunt salvările de pompieri sau unele sunt și da, smurt, smurt, nu contează. Da, mm. uh, când la prima salvare, la prima sirene o să promit o glumă nouă și fresh. Mmm, abia aștept. Și-am mai o să mai nicio salvare. Dacă asta e compromisul, accept. nu. Da. A, ah, da, și uite, mi-am mai notat ceva aici. Săptămâna asta a fost la reducere, 75%, cred, Pillars of Eternity, și mi l-am cumpărat, și acum stă în library și am uitat complet de el până acum când am citit că mi l-am cumpărat. Oh, oh, da, oh, ok, așa, așa fac eu shopping de jocurile, cumpăr și uite de ele. <coughs> da, am, am uh. un cremat de library, nu mai zic nimic de library meu, o să de acolo să putezească. Cam Las atât de la mine la... Mai am o mică povestioară de trivia Care poate lăsăm pe final Să facem o nouă rubrică de Fun facts Fun facts? Și tu ce ai făcut în asta, Edgar? Am, am zis că am Am, încercat, am depus efort să pentru un joc care vroiam foarte mult să-mi placă adesea sens propoziția mm -hmm. E genul de sentiment pe care îl like când vezi un joc și zici Ah, ce, aș vrea să mă joc jocul ăsta Dar e absolut inaccesibil Și încerc de fiecare dată și de fiecare dată Nu am chef să nu învăț <laughs> Am stat pe că în total 4-5 ore De tutoriale video pe YouTube mm -hmm. După care am, am început și eu să joc Crusader Kings 2 Acestă, acestă... Am, am, am și eu experiență și păreri despre Guri Crusader Kings Acest, eu citesc Dovstoieschi, nu știu de voi Al jocurilor <laughs> Este, Ia, e, e devențial Mi-a făcut o nebunie Crusader Kings Acum, acum în sfârșit am, am progresat de la nivelul Nu știu ce e asta La pot să joc jocul ăsta foarte incompetent mm -hmm. Ceea ce e mult peste cel înainte credeți mi <laughs> Și îmi place în nebunie, e distractiv, e... Uh, nici nu știu pot să l numesc, e, zice numai Grand Strategy, la semana cu Europa Universalis, nu știu cum e Europa Universalist, n-am ca niciodată, dar Crusader Kings e mai degrabă un role-playing game de regate cu platuri și assassinations și all, tot felul de brahaturi micuțe în ultimul expansion. Bagă societăți secrete și una din ele este <hângă> o societate de sataniști În momentul în care te înscrini ea, îți deschide tot felul de opțiuni Cum ar fi să răpești oameni, să-i sacrifici satanei uh... it's, it's... E, e haios ah, gloria eternă lui satan Asta e unul dintre exemple și evident că am fost Uite, asta poate fost... fi titlul nostru <hgrăț> no! hai Nu, hai să nu Hai să nu uh, Da de, uh, E distractiv Sau mai sunt uh, situații Absolut împite În care unul uh, membru tău membru din Consiliul tău Să zicem Liderul tău religios Pe care îl trimis la Vatican Poate să se întoarcă înapoi În statul tău Ca să-l convingă pe uh, Cel ce deține biserica Să-l placă mai puțin pe papă În unele situații E aceeași persoană Și practic îl trimiți înapoi acasă Să se convingă pe sine Că nu-l place pe papă <fie> Ce Credeți-vă într-un cuvânt Am adus Ha! Sensible! chuckle, Ha! Ha! Uh, da. Am încercat și eu să joc Crusader Kings 2 La un moment dat și l-am lăsat deoparte Cu intenția că Vreau la un moment dat să Mă întorc la el și să încerc să fac Să-mi placă, pentru că E foarte stufos uh, gameplay-ul în el și trebuie efectiv să-ți aloci timp să, să înveți uh, sistemele și cum interacționează ele între ele Și abia după aceea poate să înceapă să-ți placă jocul Pentru că nu ești calificat să-ți placă până atunci <laughs> Dar cum explici tu sentimentul ăla că vreau să-mi placă? Pentru că e un joc de uh, management atât de stufos E efectiv o extrapolare a tuturor jocurilor de management care mi-au plăcut vreodată Am jucat uh, câteva totul oruri. Am jucat uh, Knights of Honor, care era un fel de Crusader Kings Lite. Da, da, da, Eu știu. Și am jucat uh, ce am jucat de jossa, Civilizations. Deci, uh, e, e, da. o ex extrapolare a tuturor elementelor de finețe din jocurile astea, care îmi plac foarte mult. Și e, mi e absolut clar că dacă apuc să învăț jocul, o să mi placă foarte mult. O să ți placă la nebunie și credem că o să medite merite banii aia pe care îi dai pe el. Apropo, L-am deja l-am jucat complet? <laughs> A, nu, l-am complet, am fără fără niciun fel de DLC, știu. <laughs> M-am uitat la preț. Știu, știu, știu. Dar știi, ce, știi cât, cât pe Paradox complet? Cât? cât? 30 de euro pe Paradox însemnând pe site-ul site lor special. Și îți dă cheie de Steam? Uh, nu știu exact dacă îți dă cheie de Steam, deși ea... Cred că ar trebui să-ți dai chiar timp mm -hmm. Una la mână a, a doua la mână Da, dacă prindeți sale pe site-ul Paradox E posibil să luați la, Să luați ieftin ca Braga cu toate dlc -urile. Nu știu acum dacă îți dă și cosmeticele, Dar sincer, dacă îmi dă DLC-urile de gameplay Mă interesează facțiunile Vreau să joc cu Daci, vreau să joc cu Vikingii, Mongoli. Cu Daci, și nu și așa mai cu Daci nu poți să cu Daci Nu au Daci De ce nu au Daci? Nu, că pe la 400 a -a. Au BCNG mm. uh, Da atunci joc cu PCNG, asta este cum a jucat și Knights of Honor. Da. Uite, e vezi, uh, Rome 2 Total War a băgat Daci într-un expansion recent. Da, dar în ce an începe? Bine, da. Păi asta îți contează. Eu știu cum <laughs> contează. Dar nu contează, da, Daci, există și astăzi. Da, sunt sigur că există și astăzi. <laughs> uh, cum îți da. iau pe băiatul ăla? Roxin? Da, Daniel Roxin. Give me De a să, call, trebuie baby. Să chemăm, trebuie să chemăm la podcast să vorbim despre Total War, Rome 2 și <laughs> alte chestii. Sure. Um, trebuie să... Mai vreau să spun ceva că, cum ai zis de roleplay, asta am înțeles și eu din primele faze în care jucam, nu poți juca jocul ăsta după ca nu poți să zici că, bun, pe mie mi se pare mai ok să acționez în felul ăsta decât în felul ăsta, nu, trebuie să alegi un personaj, trebuie să alegi un mod în care vrei să-ți joci personajul respectiv și să roleplay personajul, adică poți să faci chestii contrari ideologiilor tale, atât timp cât îți menții o politică consistentă, ...cu personajul pe care, care îl alegi ca și lider, uh, vei avea succes mai mare în Crusader Kings decât... Nu uh... chiar, mm, okay. you can play by the numbers în Crusader Kings. Poți să joci ca pe orice alt joc, cu, cu, cu uh, deciziile optime și cum vrei tu să fii, cu cele mai mari cifre, cum ar veni. Uh, dar nu o să fie la fel de distractiv ca atunci fi... când îți iei liderul imbecil din armată și îl bagi în închisoare și îl castrezi, <laughs> dar pentru că e ușor și că e imbecil și că are puncte foarte mici la detectare... Asta era problema mea că jucam jocuri de de strategii sau forex istorice, încercam tot timpul să fac uh, cumva să fac o democrație liberală într-o epocă în care era imposibil ca asta să existe în mod practic. Go back to where you came from. Da, în anul 2017. Exact, this is how we do it. Adică, a, păi nu, nu mi se pare ok să am uh, țărani sclavi, păi hai să-i liberăm. A, stai, economia nu este dezvoltată în așa fel încât să suportă așa ceva. Ups... Și subit nu mai există În, în exact. pe lumea jocului da. Ești vasalul imperiului roman <laughs> oh. Sfânt, habsburgic Cum l-am învățat noi la școală Da, uh, da, există și la Bine, ai fi plăcut să nu există Dacă începe de la 400 uh, Mi se pare că suntem pe la 1000, 1000... 400.000 pe la de naștere, cred. Campania originală începe cel puțin pentru Normandia, începe cu William cuceritorul, adică știu, o, mie, tu... o mie și foarte de vreme, de la tu, Hastings. Tu joci cu liderii dați de joc. Am încercat să încep cu un lider te sfătuiesc să încep în Irlanda. Da, m-au că Irlanda, Irlanda cumva începe în singura epocă din istoria ei în care nu era atacată din absolut toate părțile. Da, și e foarte, foarte o prietenoasă pentru, nu, pentru începători. Da. Nu, toate, nu atacă nimeni. Toate țările încep uh, cu minim două, trei războaie la activ. Da cu Normandia și, uh, încep în război cu Marea Britanie cu, mă rog, Legatul unit și trebuie nici măcar Anglia, am mai. mei nici măcar Anglia sunt niște ducii nu, cred că e, cred că e Anglia Ducate. nu, ca nu e Anglia da, nici măcar nu am e Anglia duc... adică ducii a, ducii? da, ai, există Anglia dar există Anglia și Northumbria și uh, Westfall și Winterfell și toate regiunile Mare învă... Da da, da <laughs> și Zidu da, exact da. Mi se par... Gondor I... și Roman <laughs> Are o mecanică foarte interesantă Cu Sader Kings uh, Are o chestie care se numește De jure territory De jure da. din franceză Și uh, Da, aici eu sunt cretin Am aflat că de jure De fapt e de iure Și vine din latină Dar uh, o să las asta aici După ce mă auziți Cum sunt un cretin Bye Practic, tu poți să ai niște claim-uri pentru teritoriul respective în funcție de ce teritoriu ți-e destinat să ai. Da. Și dacă n-ai așa ceva, then you can scheme and fabricate a claim. Am ajuns la, la partea aia din politică, am ajuns în care poți să spui agenții să inventeze... Legături de rudenie Astfel încât să poți să claimui un Să domeniu. inventeze legături de rudenie Sau da, pur și da. simplu să scap de legături de rudenie Poate că următorul la tron Este un, un om care Chiar are di imbecile trade <laughs> și ai vrea să fie el rege, pentru că stațiunile lui să imperiului se scade cu liderul și uh, o să aibă armată mai mică, taxe mai Bani mai puțin în visterie și e mai ușor de cucerit. <laughs> da, e, e te simți exact ca cum cum pe băiatul ăla, unu din Game of Thrones? Uh, Varis Varys. Așa, te simți exact ca Varys, numai că ești un paratul sau regele sau ducere sau whatever. E e minunat jocul. Asta am făcut săptămâna asta și am jucat niște fightere de Weib, așa că nu mai z nimic. Oh, <laughs> dacă dacă am un, un co-host baca ca tine așa, nu mai baca, e uh, opusul Weib. Nu, baca e un compliment. E similar cu Gaijin. Nu! No. Ok, fuck you, I'm see, Avoiding right. the subject! Baca meaning! Continuă cu ce ai de spus. Four idiot! Nerga, e un weeb! Mă Ash. bucură tușești! Da, mezi. <laughs> ok, uh, da, am the Kings și uh, niște fightere de weeb care a fost guilty Gear Uh, a apărut mm -hmm. pe PC Și așteptă cu nărăbdare următorul patch Bară joc full Că așa refransează japonezii Din un motiv ce mă depășește Va trebui să cumpăr la preț întreg patch-ul Pentru Gildy Mi se pare absolut normal Da uh, Este normal în uh, Pe Cum îi spune? Heroină? Cum era reclama? Uh, nu știu Un meth, așa Pe metamfetamine e normal Nu urmăreți să nu... reclame la droguri Da, ah, era și memă <laughs> This is not normal, but on math it is. Ah, ok. Full priced patches are not normal, but on math it is. And it's obvious that EA doesn't do this. Ubisoft doesn't do da. it. Japanese are completely broken by business practices, their ecosystem is completely separate. How uh, cum sell games and so on. mai departe. you da, don't have any reason to buy it on launch. You have zero motive to buy <laughs> jocul la <lansare>. launch. Nu, o cumpăr cu ultimul patch pe care o să-l cumpăr dată și gata. Nu știu dacă te să te contrazic sau ceva de genul ăsta, sunt complet de acord, dar nu cred că putem să înțelegem no. Japonia vreodată. Whatevs? Whatevs? What ok, atâta am făcut săptămâna asta. Și acum, jingle de știri. Bună, Andreea? Salut, Lucian. Yeah. Aoleu, de când e de asta? de <laughs> ce an e? <laughs> nu s-a mai zis bună Lucian la PTV de secole? Adelin Așa Ok, ce avem săptămâna asta bun pentru oameni să asculte ca să fie informații și deștept și frumoși? Eu spun să începi tu pentru că cred că iar ai mai multe știri, pentru că ți s-au părut interesante mai multe subiecte decât mine Eu sunt un cinic, citesc niște, niște headline-uri Hai ca declar scârbit și nu, nu le deschid și te mai departe <fie> Începem cu la care ai tu o completare. Funcom investește între 5 și 10 milioane de dolari în Conan Exiles. Uh -huh. Și au și uh, un plan de features pe care să-l introduc în joc. Așa că l-am mai laudat și în trecut. O să-l laud în continuare pentru că urmează să dau o grămadă de chestii. Siege Warfare, spre exemplu, va intra în joc la un punct în viitor. Pestește până. Până la lansarea Pe PC în Q1 2018 Atunci se va lansa, va ieși din Ali Access mm -hmm. uh, Și continuă să investească bani în el okay. Siege Warfare Este exact ceea ce pare și e foarte mișto The Purge Care este, uh, sunt efectiv niște Valuri de NPC-uri barbari Care îți atacă ție așezările Și trebuie să okay. te aperi în deci Horde Mode Da, e foarte da, actually, The Hordes of NPC Warriors Da Uh, vor introduce mounts în joc, cai uh, sau alte creaturi bizare din lumea Conan, cine știe. Ce se mai călărea în Conan în afară de femei? Păi, hey. că, că nu se călăreau, că se loveau cu pumnul. Ah, da. What? Ok. E, nu în Conan e faza în care dă cu pumnul, ba nu pe da. Ok, bun Dar sigur dacă fac referință. referință Cine știe ce alte creaturi din lumea literară, Conan? Dar nu, nu prea am citit Naa, nici eu Sorcery Vai ajunge în joc într-un în viitor. Mm, interesant da. Dark, terrible and twisted Poate ajungi să intri în teritoriul al Lovecraftian din Conan Ar fi interesant uh, A spus un... cineva Lovecraftian? Da <laughs> Eu Stai da. aici, sunt lângă Ah, oh. oh, ok Wow <laughs> Ok, un sistem uh, de management al settlementului, poți construi drumuri, poți avea thralls, adică niște sclavi pe care îi gestionezi, Okay. Îmi se pare foarte interesant, deja îmi place uh, Și uh, un biome highlands, adică un fel de zonă de stepă, probabil că nu A, există deci ceva care ăsta. nu este deșert? Da Uh, Super zi, Nu mă, Poți să mă bucur pe chestia asta Toate feature-urile astea par interesante Jocul e deja interesant Și Paul, ce mai ai tu de spus despre jocul asta? Un alt feature pe care l-a spus Joe Bilos, nume pe destinat mm -hmm. <laughs> La uh, GDC uh, A vorbit Extensiv despre penisurile din joc Pentru că eh, extensiv, Pentru că e cel mai îndrăgit feature și motiv pentru care ne interesează pe noi jocul ăsta da. Pentru că suntem niște oameni defect psihic yeah. A fost întrebat dacă penisurile vor avea ca și în rast hitbox-uri proprii Adică să aibă coliziune cu mediul și să aibă practic fizică soft body completă și nu cloth physics cum au acum Uh și creative director a spus că îi absolut în plan, absolut vor să bage hitbox-uri pe penisuri și în plus că iar ar plăcea foarte mult ca mecanica aceea de castrare cu care practic nu iei explicit penisul adversarului, iei o parte a corpului care poate fi o ureche, poate fi un ochi, poate fi limba, poate fi penisul. Visul lui e să poată oamenii să-și facă un colier de penisuri în joc dacă pot, face, dacă pot și dacă vor Și asta practic ne confirmă nouă teoria Că penisurile vor fi dropable items Și că vor fi folosite ca și valută în joc Visul lui și visul nostru în același timp Da Omul ăsta e un vizionar. Bravo, uh, bravo Joe Bilos N-am verificat uh, Are deja premiul Nobel? <laughs> nu cred, dar cred că-i cel puțin mi s-ar wow. absolut o atrocitate Să nu fie nominalizat uh, Premiu Nobel <laughs> pentru poezie Să mor eu Da Frumos, abia aștept O să-l cumpăr Dar deja <laughs> sunt. I I'm sold, aștept, stați puțin să vină Banii de la YouTube și, uh, Da, la YouTube ce faci <laughs> YouTube Ok, uh, asta a fost cu Exiles Uh, și foarte bune de, de, despre el. Uh, o, o veste destul de îngrijorătoare, cred. Nu știu exact cum funcționează și ce afectează chestia asta. Steam Reviews, nu vor mai conta dacă nu ai plătit pentru jocul respectiv, dacă nu ai trimit, plătit bani pentru el, deci nu se pun jocurile primite cadou sau... Uh alte, alte treburi de genul ăsta da, era, era cumva de așteptat chestia asta acum ceva timp, în caz că nu știți eu sunt reviewer profesionist de jocuri da. Acum, cât, acum ceva timp au implementat un checkbox care spunea dacă cel care a scris review-ul a primit sau nu pe gratis uh, cheia respectivă uh, Opify era pe bună credință totul că ai primit review copy, că ai primit cadou, că ai primit nu conta Doar trebuia să bifezi că ai primit gratis sau nu mm. Uh, cred că nu contează Înseamnă că nu vor mai fi agregate Ca și parte din review-ul total Dar vor fi în continuare afișate Și probabil că vor apărea în top În funcție de uh, ranking De cât de helpful a fost uh, Marcat de comunitate, nu? Da Ceea ce mi se pare ok uh, review Review-urile bazate pe copii de review Și pe copii gratis Eu cred că sunt un procentaj foarte mic Din review-urile totale ale unui joc Și nu cred că ar trebui să Afecteze foarte mult Prezența lor în scor, Foarte mult scorul total Da, da, mai sunt și uh, review bomburile Care se mai întâmplă de, Făcute de oameni care nu au cumpărat loc jocul Sau nu poți e... să faci chestia asta? Nu, nu poți, nu poți nu să poți faci poți, review poți, Dacă te nu te ții jocul în library Am înțeles Și acum practic facem un check Să vadă dacă ai plătit jocul Nu te mai întreabă da. Okay. Acum întrebarea mea este dacă, cum se aplică asta la jocurile cumpărate din uh, third parties, pentru că e un market foarte mare de third party resellers care îți vând uh, chei de Steam Ți-a daut jocul în library, nu apare ca fiind cumpărat de pe Steam, dar tu l-ai cumpărat și ai dat bani pe el mm, Nu stiu exact cum, dar presupun că n-a trebuit să schimbe nimic uh, M-aș gândi că Steam poate verifica dacă o okay cheie a fost generată pentru scopuri comerciale sau nu a, Nu, și... nu n -are, n are cum, nu are cum Steam îți dă acces la câte chei vrei tu și poți face ce vrei cu ele Dacă ești developer deci... hmm. Asta e atunci, înseamnă că să nu se da. schimbe mai lucru, doar că hmm. au tricuit ei puțin sistemul Statistic nu cred că s-ar schimba absolut nimic okay. Pentru că e un procentaj mic și e doar un sample mai mic de, de populație pe care se face agregarea Cred că raporturile, proporțiile s-ar menține, mai ales la jocurile care au review foarte multe Și acum review-urile vor fi tot timpul lați față dacă da. ținești de prestigii persoanei care comentează acolo și vei avea vizibilitate Da nu mi se pare că E o chestie neapărat nocivă S-ar putea un pic Să mai diminueze din Problema pe care o au unică Review-uri plătite și așa mai departe mm -hmm. E mai mult mm -hmm. o chestie community-facing Decât orice altceva Nu știu ce să zic despre chestia asta În curând țircour cu această frază pe care. O -o da, trebui să vin timpul. în cu Nu știu ce să spun despre asta <laughs> Cu oameni la proteste Cu <laughs> da, pe... da. Nu știu ce să zic despre chestia asta am venit aici pentru socializare <laughs> Ceea ce nu departe de parte, la adevăr Ok <laughs> There we go Steam, mai e ceva? Uh, referitor la subiectul ăsta? Nu Nu, referitor la mântarea știre uh -huh. Da, putem vorbi despre faptul că S-a lansat cât de cât oficial GeForce GTX 1080 Ti Care eu tot timpul că Am, am trecut impresia că este versiunea ieftină La 1080 <laughs> Nu, da. de ce? Tare mm. ieftin? Nu știu, TI, mă gândeam că e de Da, da. <laughs> uh, se raportează că e cel mai performant TI uh, vreodată în raport cu ediția normală de bază. 780 TI versus 780 a avut o un incris de performanță de 18%. Uh -huh. Diferența între 980 și 980 TI era de 25%. Și între 1080 și 1080 Ti-ai de 35%. Nici nu știu ce am eu. Eu am Ti sau nu? Păi tu ce ai? 970. -ai 9, 970 nu are Ti-ai. Doar, TI. doar seria 80 din fiecare generație. Am înțeles, ok. okay High-end-ul okay. lor. Uh, o chestie interesantă e că intră la, intră la un preț de, dacă îl găsesc, de 699 de uh, dolari. MSRP, o să fie mai scump probabil, cu implementările, cu așa mai departe da. care era prețul vechi al lui 1080 simplu și 1080 simplu se ieftinește la 500 de dolari și în continuare este inaccesibil în continuare Pentru... este inaccesibil dar interesant yeah. că au decis să ieftinească placa de pe slotul respectiv în loc să efectiv să dea un preț mai mare la 1080 probabil că vor să își mențină Titan X-ul ca fiind cea mai high-end și cretin de scumpă placă și, și placa pe care dai nevoie decât în anumite circunstanțe și Ai niciun... nevoie dacă vrei să faci Multifreading și să Îți generezi environment-uri 3D Și să hack-ui parole Și te crezi gamer <laughs> Și ți-ai făcut PC de gaming Facul digital acum Și ai un titan pe aia uh, Basically you can go away Why would you put a titan? Gaming PC. Eu vreau să aflu fețele oamenilor care și-au cumpărat un Titan X cu o săptămână înainte de să se anunțe seria nouă, uh, 10, seria 10, practic, de uh, plăci video. A fost să... Păi uh, s-au anunțat la prețuri mult mai mici decât Titan X-urile, unele erau comparabile cu seria 9, și performanțe similare cu Titan X pe Că gaming am... Practic identice Am văzut și un Titan XP Ah, de asta nici mai stiu deja Da, mai este încă una peste Titan X Care este peste 1080 i, Ca și, nu știu, în, în, ce, în tabelul lor de acolo Dar e posibil să fie the highest high end pe care l-au And again, nobody cares 1080 e bun pentru jocuri Da, chiar și 1070 este bun pentru jocuri Dacă nu vrei să joci pe 4K și pe 144Hz frecvență a, da, și nu cumpărați uh, plâși grafice pentru 4K dacă nu aveți un monitor 4K. Da. Sau, nu știu, ai putea, ai putea folosi măcar puterea lor de calcul, ai putea să folosești da. chiar dacă nu ai 4K? A, deci tot da, sunt da, da. bune. Deci poți, poți, să, poți să duci mai sus uh, setările grafice, chiar dacă mm -hmm. nu le duci la 4K. Am poți să zi. faci super sampling dacă vrei mm -hmm. și downscale și așa mai departe. Ok, deci tot sunt bune. Ok, da. uh, să nu mai zic chestii radicale, așa de des. Dacă îți cumperi aia, ești prost, nu ne mai asculta podcastul. Meriti să poți pantofi de căței i Ce? O, ce <universătări> You're making it worse. <giric> <laughs> insultele mele nu merg. <sh> They're not landing like airplanes on a certain date. Okay. Wow. Wow. Wow. <sharp> Așa, acum că suntem în pământ, hai să ne ridicăm da. cu alte știri Telltale continuă să creadă că a nu te opri este o virtute Și uh, uh, scoate, scoate încă un, uh, o serie O Știm de existența ei de mult, dar acum au și o dată vagă în primăvară Pentru Guardians of the Galaxy Și au scos și niște screenshot-uri de care tu, Paul, spui că atât mai bine decât în ul lor actual S-ar putea să fie niște trucuri de cum s-a jucat cu sistemul de lumini. Au făcut ceva similar în Batman Telltale Series, arătau ceva mai bine pentru că au făcut altcumva să bată lumina pe modele. Să ne fie bulșați. Mă Adică nu văd de ce ar... O să vedem. M-am uitat pe ele și mi se par cu număr mai mare de poligoane decât ce au mod normal ei. Și niște texturi mai de calitate și oricum. E Telltale Știi ce ei Este aroma zilei cu același joc. Mm. Probabil că vor să-l să scoată în aceeași perioadă cu filmul, cu Guardians of the Galaxy 2, care apare tot în primăvară. Păi da, probabil. Sunt calculate. They know what they're doing. Mm, da. Deșa de câte ori aud o știre cu... Uh, Telte a cumpărat încă o licență cu o proprietate intelectuală și vor face un joc cu asta. Și asta și mă gândesc, hai, hai să mai bine facem uh, știri când Telltale nu cumpără o licență. <gântu> Telltale încă n-a cumpărat uh, Tom și Jerry. Săptămâna asta, Telltale nu a cumpărat uh, Alien, deși apare film nou Alien, săptămâna asta și poate Alien de Telltale Games. Um, ar, fi, ar putea să facă ceva interesant cu Alien. Ar putea, mai ales că e pe pe Time uri și nu pe Combat. Niște chestii așa tensionate, situații înfricoșătoare... Da. Ce mă hmm. bucur la Guardians of the Galaxy e că ar fi a doua lor serie care nu se bazează pe depresie persistentă. De la Borderlands? Tales from the Borderlands, da. Și ar putea face ceva similar cu acolo. Tu, tu tini să ignori Telltale-ul vechi tot timpul când zici chestiile astea. Păi da, up, mă, man... mă, refer, mă refer la era nouă ah. începând, cu, începând cu Walking Dead. Ah, când okay. mă refer la... The Latter Day Telltale Games <laughs> The uh, Interactive Movie Exact, exact okay. Că mi se pare evident că nu se vor mai întoarce la point and click Nici când în curând Au desoperit formula asta Da, e, asta e da Nu ignor nu 7 Max sau uh, Monkey Island Monkey Island sau Back to the Future Back to the Future e tot seria clasică? Uh, nu e seria clasică Adică e, e din, da, e din uh, curentul de point and click adventure Wow, e atât de vechi Da <laughs> Time flies when you're growing old ce? <laughs> da, Walking Dead a fost prima lor serie de interactive movie Aha. Ok, bravo, bravo uh, Mi-a plăcut The Walking Dead, am jucat primul sezon Și mie, acum aștept să se termine sezonul 3 înainte să-l încep Nu m-am atins de el încă Nu am atins de 2 încă Asta am nu, e, nu, e, nu e la fel de bun Nu e ok, da Și în continuare nu mă uit la serial pentru că nu mă interesează Foarte bine faci Am, uh, am citit benzile sănate Știu personajele, mi se par Mai interesante acolo, am văzut Am terminat primul sezon din The Walking Dead Efectiv nu mai a interesat Doamne, E ca și cum, cum s-ar părea important Să aibă sens povestea, nu știu Nu, nici păcar, dar <laughs> <laughs> A A A <laughs> Am <gânt> probleme foarte multe dar, cu serialul. Nu <gânt> stiu să zic. Nu știu ce să spun despre asta, Paul. Nu mi-a plăcut. Da. Ok, uh, despre ce vorbeam? Despre TLTL. Să o că nu se oprește. Mai ai ceva? Că eu mai am câteva. Uh, mai, am, mai, am, mai am ultima mea chestie. Că... Nu știu dacă, e, dacă săptămâna asta au dat drumul sau săptămâna asta am aflat eu, dar mi se pare o chestie interesantă și cred că fanii noștri ar trebui să afle. Da. Site-ul Chrono.gg de, de la care am aflat de la Total Biscuit, care are, în fiecare săptămână sau în fiecare zi are câte un deal pe un joc. Un are flash o reducere, sale. da, un flash sale care are reducere destul de substanțială la un joc. De obicei, sunt jocuri uh, destul de bune, indie, nu, ne nu neapărat indie, dar ceva să placă toată lumea, nu ai ce voiam să ajung în poziția. <laughs> Nu neaparat indie, dar uh, jocuri relativ noi și care au fost destul de apreciate critic uh, da. cu reduceri și au băgat recent un sistem de coins, de bănuți pe care îi poți primi logându-te zilnic pe site-ul lor și cu cât te loghezi mai multe zile consecutive poți primi recompense în bănuți din ăștia, câteva sute și poți oh, să-ți cumperi jocuri fără să... Cu, fără să cheltuiești niciun ban, tocmai realizez că ar fi, trebuit, ar fi trebuit să vorbesc cu ei să ne dea un sponsorship deal, pentru că acum le fac reclamă și... Nu le facem, le facem la 10 oameni, e ca și cu oameni ce l-au Da, petrecere. știu, și nu am contează. Spune, uh, băieți, încercați-o în cronul Vreau bani de la sponsori. Mm, și eu vreau bani, în general. Uh, Poți să scumperi cumperi cu bănuții ăia jocuri de la ei, de pe site. Uh, eu am început ieri să fac chestia asta. Vezi, Scuze, mă Vorbesc exact ca și cineva care face un sponsorship uh, promotion Hai, zi, Le spun experiențele mele cu chestia asta Și uite ce interesant e Și nu niciun uh -huh. Am început ieri chestia asta uh -huh. M-am logat o dată înainte să se termine ziua O dată după și azi peste câteva ore mă voi loga A treia oară Am deja 800 de bănuți uh, Voi mai primi un chest pentru a treia zi de logare uh, Pentru că am prins eu momentul magic ieri și voi avea probabil peste 1000 Cu care deja aș putea să-mi cumpăr Din jocurile pe care le au, la, le au la ofertă Săptămâna asta Jocul Hammerwatch Care e un top-down shooter Twin Stick Care arată foarte interesant Am auzit Care costă 1000 de bănuți Cam toate jocurile văd că sunt între 1000 și 5000 Ce au momentan la oferte Deci dacă te loghezi zilnic În 14-20 de zile Probabil că poți cumpăra un joc Doar logându-te pe site-ul ăsta Mi se pare destul de interesant E clar ce vor să facă. Vor să facă gamifying, shopping... Tu îți cumperi bănuți și vezi că îți poți cumpăra un joc, da. nu știu, îți poți jocul cu atâția bănuți și te uiți și A, uite, mai e un joc la reducere și să-l cumpăr și pe ăsta pentru că pare interesant și... Da, bă, brr, noi facem chestia asta pe moca pentru că credem că oamenii trebuie să știe cine da. pasă. Pentru că vrem, vrem să vă puteți cumpăra jocuri fără să cheltuiți bani e și știu. să vă jucați jocuri faine. E iertin. altruism nefiltrat. E balcanism. Știm cum îi să vâneze reducerile Știm cum îi să-ți cumperi jocuri la reducere Și să nu le joci pentru că n-ai timp Dar le-ai cumpărat pentru că erau ieftine Și după aia ne preface că nu înțelegem femeile Care își cumpără pantofi la reducere Aha, nu le înțeleg deloc Mi se pare absolut eu Mă depășește Ok Cronogege Cronogege O să pune link în descriere Diferența între noi și Tibi, vezi? Tibi Nu am că Tibi sună ca și... Tibi Diminutiv pentru... Uh, Tiberiu? Pentru Tiberiu, dar de fapt e Total Biscuit Tibi Tibi, ce faci Tibi? Ce faci, frății where? <laughs> uh, nu știu, mai aveți cuvântul ăsta pe acolo, se folosește? Nu no, Nu avem where? niciun fel de variație de frățică, fratello, fratele meu și așa mai departe Frateleu? meu Nici măcar prietene pe care îl, îl pronunți exclusiv cu oameni care nu ți prieteni Da, nu aveți prieten <laughs> amice Prietene e, e exclusiv pentru intimidare Ascult amice <laughs> Nu? N-aveți? N-avem, nu avem amice, nu avem prietene Pentru că noi nu ne intimidăm între noi aici în banat Tovarășe? Mm, am auzit oameni zicând tovarăș, dar nu Folosim man, ocazional ah, man, man. Am început ironic și acum îl folosim neironic Pentru că așa funcționează chestiile Man, nu? Adică în mod special Man, man. normal că man. Man, man Ce man. faci man? man. Primă, dore, mă să sufletul când au ce faci man și eram, sunt unul Sunt unul Shut te fuck up, sunt doar o persoană Ascultați podcastul de gaming, o vorbe Men, fii atent, men, prietene, frate My, man. Man. my friend! friend, my friend, my friend, n-aveți my friend? N-avem my friend, dar oh. spunem prietene știrea aia blana. Fii atent aici, amice, că zic acum uh, Quake Champions ah. a dat detalii despre modelul lor de business pentru jocul lor ca că n auzit, la QuakeCon s-a anunțat un nou joc în franciza Quake Și se numește Quake Champions Și a fost odată, ca niciodată, un shooter foarte bun fast pace, arena deathmatch Care va fi reimaginat cu personaje cu abilități diferite Fiecare cu modul lui unic abilități? Fiecare cu modul lui unic de joc Um, A, ah, ok, deci fac Overwatch în Quake Așa Se okay. numește Quake Vrut Champions interesat. Se numește Quake Champions Va fi death match. nu e team-based Ceea ce hmm. mi se pare interesant un pic Este, este, este, este. Uh, Deci va trebui să balanceze totul pentru individual E posibil să aibă și un mod de joc în team-based Cu siguranță nu, nu mă îndoiesc că va fi și un capture of flag În chestia asta E un mod clasic de joc Quake Asta înseamnă ceva mai puțină sinergie Între abilități și între personaje Dacă sunt -ă balansate pentru deathmatch Nu știu unde trăiești tu Dar când mă joc Quake mă doare în col de sinergie A nu, înțeleg, înțeleg Spun <laughs> doar de modul în care vor fi designuite Abilitățile Mă rog, ideea este că modelul de business Va fi unul free-to-play unde un personaj va fi gratis pe săptămână, ceea ce ar fi ciudat înseamnă când o săptămână o să fie toți același personaj. Pe spun că să fie mai multe gratis la început pentru jucătorii noi și veți putea cumpăra un fel de founder pack cu toate personajele care sunt în joc și a smite dacă ați jucat vreodată sau a la orice face high res. Hai să-ți două opțiunea să cumperi jocul odată pentru întotdeauna. Ai tot ce va fi în el. Uh, nu era un model similar la League of Legends la început. Aveai eroi săptămânii. Nu stiu. Ba, cu eroi săptămânii multe jocuri free-to-play chestia asta. Eroi gratis care poți mm -hmm. să joci, pe care poți să-i joci. Și Quake Champions se pare că va avea același sistem. Uh, nu stiu. Abandăm. Dacă e bine sau e rău. Nu prea. având în vedere că avem. există Quake Live-ul care poate fi cumpărat au, au trecut în Quake Live. Pe Quake Live l-au trecut de la free-to-play la premium. Poți să-l cumperi mm -hmm. și ai jocul Și practic ai Quake 3 modernizat, să Făcut să ruleze pe Windows 7 Și pe Windows 10 Remeșterizat uh, da. uh, Quake Champions uh, O să fiu atent la el Să văd exact care sunt și de personaje Mi se pare că au uh, dezvăluit un singur personaj Până acum Am văzut că sunt clasicele Ranger, uh, Anarchy Un fel de Tank Junior care nu e Tank Junior Habar Uh, dar uh, o, să, o să mă uit Să văd să se mai întâmplă cu el Armele sunt aceleași din cât am văzut Shotgun, Railgun Până și Gauntlet-ul, arma mele Nu știu Poate o să fiu foarte, foarte, foarte Fericit de jocul ăsta Când se preconizează că va fi lansat Nu știu ah, okay. Nu se știe, e profesionist mm -hmm. să spun Nu se știe da. nu, nu știu, abona Nu, <găt> nu, nu mi-am apăsat nu. nu se știe, nu se cunoaște ok. A fost anunțat la GDC sau la ceva? La QuakeCon. Nu companiile asta care își fac convențiile lor. Câte sunt? Le nume la o mână. Blizzard. Ai id? Id, id. da. Id are conul lor? QuakeCon. Ah, ok, da. Yes. Și nu ajunge. Betesda? Nu are, nu are. Da, Warner. Intendore, nimeni do și astea Oh, who cares? Da, exact <laughs> Nintendo um, Da, nu, atâta cred că sunt Două companii? Două companii, da, așa sunt și eu Da, dar high profile da, sunt high profile, dar să-și permit să tizuiască jocul, să sadă peste E3 doar ca să dea la convenția lor. Apropo de chestii anunțate la convenții, a apărut trailer pe care nu l-am văzut pentru că nu mă ui la trailere, la Middle Earth Shadow of War, continuarea wow. lui Shadow of Mordor. Ți-a plăcut, nu? Mi-a plăcut ideea de sequel pentru că nu am jucat Shadow of Mordor, deși l-am cumpărat și o să-l joc. Ok. Iesu, sunt eu. Eu l-am sărit L-am sărit complet uh, Păcat, am auzit că e foarte bun Am înțeles că are sistemul la Nemesis system Care e foarte bine Eu am auzit că nu mă interesează de jocul ăsta Pentru că m-am uitat la el și eram oh, Ok, Batman Combat Nemesis system I still have to run around climbing towers mm. Într-o zi, peste 5 ani Ca și cum Mass Effect 3 O să-l joc și să vorbim despre el la podcast Da, și eu o să O să zic că e nașpa și să zic că e o ci prefer Quake Champions. Da. Ediția 24, sezonul 23 de Quake Champions. Hai că dacă toți suntem pe subiect, o să păstez altă știuie la final și o să dau pe asta care e legată de Quake Champions. Vag legată de Quake Champions. Ok. John Carmack dă în da. judecată ZeniMax pentru sume neplătite în urma cumpărării id software, el fiind uh, acționar majoritar, unul din acționari. Ba nu, nu acționar majoritar, că era acționar în mod egal, era unul din ei. Și nu uh, își vrea bani înapoi practic. Vă, Mă gândesc că Țineți minte că am câteva săptămâni Cred că am vorbit și aici uh, Zenimax a câștigat un, uh, un, un uh, Proces cu Oculus În care era implicat John Carmack Și acuzația era că John Carmack ar fi furat cod Dintr-o din companiile Zenimax id, era în Zenimax atunci uh, încă? Da era Dar ideea este că se aplicau retroactiv Sunt, uh, da. Sunt chestii care, Pe care el le-a lucrat în cadrul id software pe compropriu uh -huh. Uh, și când după, după cumpărarea idsoft-ului de către Zenimax, Zenimax a, uh, avea proprietatea celor chestii spre ei și se pare că și instanța Da, ok, uh, foarte bine, e universul în echilibru, Oculus pierde bani și de la Zenimax, Zenimax pierde bani și de lui John Carmack uh, Nu văd cum iese Oculus bine din chestia asta, dar nici nu pasă John Carmack e Elon Musk cu Da. Da, cam, cam da <laughs> Băiatul ăsta dacă a vrut să facă bump mapping și hard shadows într-un secol în care nimic nu rula cu mai mult de 10 poligoane And he did it, damn it! Mă refer la drum oh, ok Da, era, era revoluționar pentru problema lui Și doar din acest nu... punctul de vedere Și... Nu! No, nu! No. A fost bun! Da, dar n-a fost revoluționar. N-am zis că nu-i bun. A fost revoluționar ca și tehnologie și a fost un, un spin Era off... Un shooter genetic, revoluționar tehnologic. Gen, gen, generic. A, a fost un gen, spin un shooter fact... genetic. A, a fost un shooter genetic. Nu știu. Hai să folosim <laughs> primele cuvinte care ne vin în cap. Spanac! Arpagic! Uh -huh. Vănăta! Fis Fistic! <laughs> Ultima știre: dacă nu mai ai tu știut, pot să spun. Nu mai am, pot să. Continuăm. Oh. Uh, eu uh, am făcut ceva săptămâna asta și in pare rău. Father, forgive me for I have sinned. M-am oh, jucat God. excesiv de mult No Man's Sky Pentru no. că tocmai a primit un update Și no. mi-a plăcut foarte mult oh. Ce adaugă în update-ul ăsta? Adică știu ce adaugă, dar spune și lor <laughs> Da uh, Este se numește The Pathfinder Update Și uh, mă cum acum frumos așa uh, Ok Uh, în primul rând dezvoltă foarte multă construcție de bază pe care au introdus un primul update gratis pe care l-au oferit ca și un uh, nescuzați fanilor. Base building-ul este dezvoltat, uh, costumizări de aspect, uh, module noi pe care le puteți adăuga bazei voastre. Uh, visual Updates foarte multe, High Resolution Texture, Ambient Lighting... Lighting? Ce mai era? Da? Ambient Occlusion... mi tot, tot Ambient Lighting, îmi vine să-i spun Lighting, eu uiteam Lighting da. foarte mult timp Da... E mai ușor de pronunțat decât Lighting light E de scris Lighting and lightning. Da... Uh, crepuscular Rays from the Sun l am activat, a fost uh. Arată foarte frumos. Jocul, o, jocul bine, durează la 60 de cadre pe secundă constant, numai atat drop la internet. Îți întâmpite. merge pe maxim? merge pe maxim. Am un 970 GTX pentru ascultatori. Am zis și înainte, la să mai pun un context. Tot felul de graphical improvements. Asta sunt doar la părțile tehnice. Dupa care uh, filtre noi de imagine și culoare pe care le puteți activa în timpul jocului și pe care le puteți folosi. Dacă aveți simț artistic dezvoltat în noul mod de Photography. Îmi plac foarte mult jocurile care au Photography Mode. Au băgat și în uh, No Man's Sky și îți dă control uh, total de mișcare, pune pauză la joc și poți să faci poza într-un dogfight, spre exemplu. Te poți vedea pe tine? Nu. Ah, ok, deci poți vedea doar uh, scena din jurul tău, camera și... rămâne legată de... Modelul de personaj, bănuiesc că și-a zborul da. cu modelul cu tot Da, dar vehiculul e vizibil Vehiculul, exemple. da, dar, dar zic de character model Uite, uh, asta am... Un sistem de base sharing online, nu l-am testat încă mm -hmm. În care poți, tu cu prietenii întâi, să faceți bază Cazemată pe care scrie fără fete și puteți <laughs> să faceți chestii Pentru <laughs> uh, gamingului. Exact. No <laughs> uh, au integrat Steam Workshop în No Sky acum Uu, uh, uu. Uh, da, poate cineva chiar poate să facă jocul ăla de care s-au laudat, ei că l fac. Nu știu ce mobilitate ai cu uneltele pe care le pune la dispoziție, dar mm -hmm. dar da, e posibil, dar oricum, da dacă au Steam Workshop sau dacă au acces la modul, da cineva va face jocul ăla. Okay. un um, multiple ships. Poți să ai un garaj acum. Au introdus okay. car clase noi de nave, un explorer, hauler, shuttle, fighter, dacă erau și deainte mă scuzați. N-am jucat jocul la lansare. Dar sunt aproape sigur că nu existau. Sunt... Și, eu, și eu știu la fel că una din marile probleme a fost că navele erau în mare parte la fel, doar arătau un vag diferit. Și aveau număr diferit de sloturi, dar cam atât Nu, acum ai că nu avea specializate, uh -huh. uh, pe diferite clase, mă, mă rog, îmblățit pentru PlayStation 4, 4K rezoluție, 4K, mă rog, whatevs Dar e și asta acolo în caz că vă plăcea așa ceva uh, mm, uh, da. Și au introdus vehiculele planetare Da, au bugat Macou din Mass Effect Exact, bine sunt mai tipuri de vehicule, dar e și unul care înseamnă foarte mult cu Maco. Și te da, rog, poți să-ți Și te rog, spunem mi că odată ce te urci în Maco la nu mai trebuie să ai grijă de oxigen. Nu, nu. Okay. La fel ca în navă. E, mm. Ești ok. Uh, au introdus Bun. monezi noi, uh, vendori noi în bazele, în stațiile spațiale au un sistem de au o modalitate specială pentru crafting recipes acum, a, e totul mult mai ușor și mai accesibil. A tăiat foarte mult din acea a, din partea aia de plimbat de colo colo. <laughs> uh, da, deci okay. uh... <laughs> Da. voiam să fac o remarcă de la început și acum cred că e momentul perfect God. pentru un joc care se bazează pe explorare și pe mutate de pe planetă pe planetă până ajungi la destinație No Man's Sky face foarte multe chestii care să faciliteze rămasul pe singurul planetă Păi da, pentru că are, are sens în update-ul ăsta de base building Da, știu, dar dacă ai o galaxie infinită tu rămâi pe o planetă care mai uh, e okay, scopul Nu e chiar atât de infinit Ok, <laughs> aproape foarte mare, infinită Varietate de materiale în construcția bazei Pot să-mi iau baza cu mine, uite, asta mi-ar foarte mult sa mi pachetez, să-o pun în navă, să-mi iau garajul cu... Nu, nu, nu, este Ca... bounduită pe o planetă Nu știu exact dacă poți să ai baze pe mai multe planete O să... I'll get back to you on that okay. uh, Unelte noi, clase de unelte Ai pistol, rifle, experimental tools și alien tools Aici, pe site-ul asta apare. Uh, abia aștept. Măcar dacă ar face un sistem de wormholes, să pot să revii oricând ușor la planeta ta. Da, ar fi cazul că au promis chestia aia. Da, ok. Pentru că în Minecraft, dacă vreau să fac, o, dacă vreau să fac o, un portal sau un mod ușor de a călătorie de la o bază la alta... Fac un portal prin Nether, unde cred că-i distanța de 8 ori mai redusă Și mergi printr-un portal prin Nether și după aia când ieși la sprefață, ieși nu știu câte zeci de kilometri mai încolo Aole, te vei să nu te corupă zei haosului când mergi pe acolo Ea, îți dau niște fantome care aruncă cu flăcări în e ok Ok Weapon modes Multe și permadeath mode No, ok. Dacă vrei ne apărate, ai alegi la început, ai survival, da, da. I, I, casual survival și permadeath uh, Photo modul de care am spus, îmbunătăți la UI, o coloană sonoră nouă, quality of life improvements, tot felul de chestii. You can actually skip the black border acum la fiecare achievement, dacă ai jucat și... cine ai jucat și despre ce vorba. De fiecare dată când ai un achievement, se făcea, o, o, apărea o margine neagră pe ecran ca să zică titlul achievement-ului și totul era atât de lent și acum poți să-ți <cute> skip și gata. Da. Oh. No a devenit ușor-ușor un, un indie decent care merită toți cei 20 de euro care nu costă. <laughs> da, Încă, exact. În continuare, 35 de euro la reducere și în momentul în care exprimi reducerea o să se întoarcă la 60 de euro, așa că efectiv lasă-mă în pace. Da, când ajungi la 20 o să fiu și eu tentat să-l cumpăr măcar ca să am ce juca în zilele în care nu am chef să depun foarte mult efort intelectual Ești, Eu o să fiu primul Ca să le dea banii Acestor indie a foarte ambițioși În momentul în care o să aibă un preț normal da, asta se întâmplă când se bagă industria AAA peste studio indie Pentru că în momentul ăsta am așa, am, am No Man's Sky sau Subnautica, care e 20 de euro Care Și Subnautica eu... am înțeles că e foarte, foarte bun E un joc infinit mai bun decât No Man's Sky Ok, deși no de Sky... ești doar sub apă <laughs> Ok, nu chiar infinit mai bun, era un joc infinit mai bun, acum este un joc hmm. doar mai bun, No Man's Sky se apropie Dar încă uh, nu de merită Subnautica, bani Subnautica, un joc vechi de câțiva ani, da. făcut de un studio foarte mic, fără no. să le dea uh, Sony bani No Man's Sky se apropie de Subnautica Nu, mi se pare admirabil adică, mi se, Încep să cred că a fost o mizerie mult mai complicată Decât uh, le place unul să creadă cu No Man's Sky În Eu continuare, și... de parere că Sony a avut cea mai mare parte din vin acolo E dar... ușor să-l să dem să demonizez pe Murray Care n-a -a făcut decât să Peter Molinuească pe la televiziuni Adică să mintă da <laughs> seamnă Peter piter. Da, am, am văzut un, am văzut un GDC cu Peter Monim, mai Cred că a mai povestit, podcast, mm -hmm. a mai povestit? Am mai povestit? Nu dau seama? Nu stiu. Spuneți în comentarii dacă ne am povestit. În care pur și simplu făcea mișto de faptul că el făcea asta, tot timpul, <laughs> și spunea. Că știa că nu trebuie, dar el efectiv era plin de entuziasm pentru proiect. Știa care erau proiectele, care erau uh, sistemele propuse în camera lor de dezvoltare și cum apărea o cameră în fața lui vrea să spună tot ce-au pro ce propus ei <laughs> să facă. A, da, o să aibă câini, o să poți să îmbătrânești, o să poți să cumpere un copac, o să poți să lingi copacul, da, și poți să faci mm. ce vrei. Și, uh, și da, și dar, după un timp și-a dat seama că nu e bine. da și-a dat Diferența... seama și a mai dat seama și că nu poate să se obțină, așa că n-a mai nicăieri. Okay. diferența fundamentală între Molyneux și Sean Murray e că Molyneux promitea foarte multe chestii Sean Murray a apărut cu bildul jucabil în față și a spus ăsta este jocul în momentul respectiv Da. vezi diferența? e, e, e un step above uh, Peter Da, da nu da. vreau să intru într-o discuție foarte lungă despre asta, na. S-a întâmplat, a, tâmplat, sunt... a da. trecut și îmi place că încă se chinuie și bagă update-ul Da, în, încearcă, încearcă să-și repare greșelile și asta pot să apreciez Și-ți mulțumesc că ai zis cum o cheamă pe B, Murray Că urma să zic Andy Murray Dacă nu-mi spuneai că cheamă Sean <laughs> Sean <laughs> <laughs> Îmi place acest Andy Murray care minte despre jocuri mm, Andy Murray, cu te urăsc 30, love Da, ok Mai avem? <laughs> Nu, atâta am, am comis Atunci, eu păcatul uh, fatal săptămâna asta cu No Man's Sky Vreau eu să <coughs> spun o chestie care poate dintr-o rubrică nouă, poate nu Niște fun facts despre gaming uh. Și vreau să vedem câte chestii știai dintre astea Ouleu oh, Ești familiarizat cu compania de jocuri Atari mm, de Destul, I guess <laughs> De -i referi la Atariul modern sau Atariu vechi? Ambele Ok, hai să vedem Atari care au intrat pe piață puternic cu Pong Care-i creditat de foarte multe surse ca fiind primul joc video Deși nu-i chiar primul A fost primul, primul joc high profile Primul joc comercial? Da, cam așa Așa a Care a fost Pong în anii 70 Pong, da. ce Pong? Um, Atari a scos diverse chestii Printre care și infamul E.T. Sau ei au scos E.T. Sau era doar pentru consola lor Atari? A ei? Deci care de ei. Stai să vedem acum, aflăm imediat. Uh, designer, I, uh, developer, Atari Incorporated. Nu, ei, mm -hmm. it's all their fault. A? Știai că în anii 90 a fost cumpărat Atari de către Infograms? Da. Și știai că Infograms uh, s-au hotărât să preia brandul Atari? Uh, în mm. sensul că Infograms a încetat să existe ca și brand a, și, și s-au rebranduit ca și Atari, da. Au, oh, a făcut un Buffalo Bill. Da, deci Atariul Atariul uh, Atari modern este de fapt Infograms, pentru că Atari era un brand mult mai puternic decât Infograms și s-au că mai bine își schimbă complet numele. Infograms, uh, ok, ok, go, go, one. Partea și mai interesantă e că vreau să continu chestia asta. Știi de lanțul de pizzerii Chucky Cheese? Da. Așa, e un lanț de pizzerii din Statele Unite, unde au tot felul de... Uh, jocuri, evenimente pentru copii, zile de naștere și mai departe și au pe vremuri și încă au, atunci aveau arcade-uri arcade games, îți cumpărai un token și duceai la mașină și te jucai un joc și mai departe și și acum probabil că au console să te joci și mai departe nu știu exact, nu străiesc în Statele Unite, n-am fost la Chucky dar știi că Atari și cu Chucky a fost fondate de același om? Da! Asta știa. Știa. Știam Uh, un domn numit uh, Nolan Bushnell care a, uh, a fondat Atari și în același timp, câțiva ani mai târziu de fapt a fondat și Chuck e. Cheese cu scopul de a populariza jocurile video, ca și concept Da, era unul din băieții ăia din Silicon Valley uh, da. Mastermind Și au început să. A devenit venture capitalist ca majoritatea atunci Da, și da. Uh, compania se numește uh, CEC Entertainment, Chuck E. Cheese Oh my god! <laughs> și asta mi s foarte interesant, că practic lanțul de pizzerii de copii Chuck E. Cheese este o companie de Silicon Valley care a inspirat, mulți ar mai târziu, un joc horror pentru copii. Da. Five Nights at Fluff Freddy's. Yes. Pe okay. care nici azi nu am jucat. <laughs> asta era factul meu interesant, că cea uh. fondat de, e deținut și fondat de Atari. Uh. Uh, am aflat asta din episodul, dintr-un podcast mult mai bun decât al nostru, pe care l-ascult săptămânal, numit Freakonomics Radio, care face legături și corelează diverse chestii interesante din... Uh, lumea economiei și săptămâna asta au avut un episod în care voiau să vadă că există o corelație între prețurile tokenelor de la Chucky Cheese și uh, incidentele de violență între părinții copiilor care se întâmplă la lanțul de pizzerii. Ah. Teorie, ipoteza lor pe care au testat-o s-a dovedit a fi uh, neadevărată. Era ah. că din cauza că Chucky Cheese nu a crescut prețul unui token din anii <coughs> 70 până acum costă tot 20 de cenți un token cu care te joci un joc Uh, oricine poate să-și cumpere indiferent ce joc, poate să-și cumpere 20 de toucăne și să stea să ocupe să țină ocupat jocul, să nu apuce alți copii să joace și motiv pentru care apar altercații între părinți la pizzerii că nu se de la opate Da, exact. wow. <laughs> și da, nu, taică îmi poate să luată pe tău, deci. <laughs> wow. dar ăsta da, a nu... că probabil că era doar anomalie de media, doar se raportează incidentele de la Chucky Cheese pentru că e mult mai uh, popular lanțul și că da. e foarte frecvent, sunt foarte frecvente disputele de genul ăsta în pizzeriile pentru copii unde sunt zilele de naștere și fiind foarte mulți părinți, ocazional părinți divorțați care se ceartă și așa mai departe. Și vine mm. 112-ul, vine poliția să ia că un ice cream, nino, nino, nino, nino. Deci să spun cu mine este că realitatea este mult mai complexă și că nu poți corela două chestii. Da, cu cumva corelația nu implică cauzalitate. Wow! Da, ăsta a fost factul meu pe care nu știa nimeni în afară de Edgar <laughs> și probabil toată lumea <laughs> Da, nu vreau, să, nu, nu vreau să fac acest fact mai puțin special, este foarte interesant și eu am <laughs> nomaz masca care am prima oară Da uh, Și uh, a doua la mână vreau să te cer pentru uh, că ai menționat alt podcast mai bun decât al nostru uh, Dar e pe alt subiect așa că e ok Îmi pare rău E ok, e frică, mai bun? Nu se intersectează publicurile <laughs> sau dacă nu, nu se exclud reciproc. Ok! Uh, mm -hmm. A fost. Uh... au fost știrile. Și <laughs> acum voi începe să. Uh, povestez despre <laughs> Guilty Gear. <laughs> nu! No, no. Adică pe de-o parte nu mai editez eu, De nu să stau să ascult de 20 de ori segmentul de Guilty Gear și poveste din Guilty Gear. Dar hai mai bine să trecem la rubrica cealaltă. Nu, de fapt, două secunde, să verificăm un pic ceva acum. Ok, ok. okay. Uh, am săptămâna asta, nu, era o glumă, nu vreau, nu vreau să vorbesc să, <laughs> să <laughs> <e> <laughs> tine, dar uh, nu ca să se înțeleagă exact care chestia. Da. Uh, am am strâns niște întrebări, dar am, am, am pus și o întrebare pe pagina de Facebook săptămâna asta. Și hai să facem puțin engagement. ah da, chiar, ok. Hai că uh, e bine dacă avem engagement. Mhm. Mm engagement e bun, așa mi-a zis mie un, uh, un tip care și-a vândut sufletul la viață mm -hmm. <laughs> și who am I kidding, satana mi-a zis chestia asta așa, uh, și uh, am avut, am pus întrebarea de uh, ca să Dau scroll Nu mai găsesc Pentru că nu mi dispărăiește chestii mai vechi Decât dacă se încarcă There we go Voi ce editoare din jocul folosiți? Și dacă ați folosit vreodată Și erau pe vremuri Editoarele erau de cu jocul Și erau destul de puternice Și majoritatea veneau cu o formă sau alta De editat și de creată Conținut pentru joc După ce ai terminat jocul principal Uh, ai, uh, Paul, tu ai avut uh, experiențe cu editoare? Parcă m ai mai menționat Dar vreau să pui și pe subiect aici Am început uh, când am descoperit Prima editoarele, cred că era în uh, Absolut din întâmplare la Red Alert 2 Și mi-am făcut o hartă Nu Red Alert 2, scuze, Red Alert Aftermath Și am făcut o hartă absolut cretina Cu diamante peste tot Ca să am resurse Ți-mi minte ți -mi că era Mă în furia editorul de Red Alert Aveai era... o piese de puzzle pe care te să le pui da. Ca că... să... Da, dacă practic nu se îmbina, nu se îmbinau landmaster-uri, trebuia să construiești tu uh, țărmul ca să nu fie o chestie pătrată. Da, și îl construiai niște uh, piese uh, desenate de mână care într-un fel se lupuiau ele, aveau legătură uh -huh. una cu cealaltă, dar nu toate uh, și trebuia să te gândești cum vei să faci și să selectezi piesele necesare și în același timp să nu faci să pară ca un cub, deci trebuie să faci un țăr da. natural. Era, mă nervat. Am încercat Am, de câteva ori M-am jucat un pic cu cel de StarCraft 2 Nu foarte mult, doar făceam acolo hărți care mi se păreau mie interesante Ziduri naturale și chestii ca să pot să mă dezvolt da. liniștit Că îmi plăcea mie să îmi dezvolt În StarCraft 2? Uh, StarCraft 1 În 1, așa, nu în 2, ai zis da. 2 uh. A, ah, tot să zic 2, nu știu Și 1, da. în Heroes. 4, cred că am făcut prima oară chestii ceva mai interesante. Am vrut să creez o poveste liniară, cap-coadă, cu eventuri, pentru că asta mi-a făcut mie mult la Heroes 4. Uh, Campaniile single player aveau o poveste foarte interesantă, even evenimente care se triggeruiau și așa mai departe. Da. Și acolo am învățat să lucrez cu sistemul de triggere și cu condiționale și așa mai departe. Și efectiv să... Practic să railroad ul printr-un uh, environment construit de mine, un personaj care trecea treptat pe o hartă masivă, el singur, fără armată, fără nimica, printr-un sătuc, prin, uh, printr-un sătuc, printr o laștină, vulcani, mordor și așa mai departe. Eram în liceu, atât De ce o hartă masivă, nu înțeleg? Ca să poată să, ca să încapă cât mai multe biomuri pe ea. Da, da, am mai văzut chestia asta, adică tot, totul mi-a zis sau altcineva, nu mai tu? dar m mai auzit pe cineva care a făcut chestia asta cu o haltă masivă. Mie îmi plăcea să se pal pe misiuni, cu obiectiv clar. Da, mie voiam, voiam să am acolo o chestie, Na. da. să-mi faci. Așa, așa știam eu un liceu. Te judec! M-am mai jucat puțin cu editorul de Morrowind când jucam mm. Morrowind mult de tot. Oh, -am dar n-am făcut, no. făcut mare lucru. Am... Făcut acolo o, o gildă nouă În Balmora În care erau personajele Cu care jucasem eu Din fanficurile pe care le scriam pe atunci O, oh, <laughs> mă doare, uh, mă, doare da. mă doare Cringe A, ah, am și eu cringe Pentru că Cam am, că am uh... eu, deci... ah, Tu ai avut curajul Să intri în editorul de Modern Eu știam clar că nu o să încerc <laughs> Și nu mă depășea Am încercat atât să intru în el, Să văd ce Da, nu, e exact ce credeam eu Că e pa. Am ieșit. <laughs> Dar m-am jucat foarte mult în, în editorul de. după ce am sărit editorul care mi s-a părut oribil în Heroes 2, cred că a fost primul, nu, 3 a fost primul. Am jucat 3, una dintre doi eu. Don't ask me why. M-am <laughs> am jucat foarte mult în editorul de Heroes 3 și mi-am făcut acolo o campanie. Ești tu că era în generală și abia citisem stăpânii lor în română. Oh, da, și eu în română l-am citit. Și după ce văzusem filmul și eram eram eu am uș ah, zboi și chestii și mi-a plăcut să pun în o mână atunci și am zis să fac o hartă de hero story în care să fac așa foarte descriptivă. Eroful nostru pășește pe câmpie luminată de o rază de, efectiv paragraf paragrafe de descriere Și l-am pus pe colegul de bancă, i-am dat-o pe am pe o dischetă harta. Ne joacă asta acasă să în ce părere ai? S-a a doua zi, e plicrisitoare Și am eu, cum așa că e scrisă cu atenție, cu descriere, ca năstăpânului lor. Da, dar e o de plicrisitoare Cum e o de plicrisitoare? Eu o carte bună E destul de plicrisitoare Da, știu că e destul e, e foarte Adică era singura chestie care știam pe atunci când am citit-o Deci era wow, fantasy, high fantasy Da, știam la, la fel da, da, It's e, boring ass, long Long ass and boring, nu știu cum ordinea cuvintele And... așa de multe descrieri inutile în ea uh, uh, uh. da, da. E, e un curent literar care a, a dat nașa era ceva mai bun Sau so am happy da. această săptămână, uh, shitting on <laughs> Lord of the Rings deep down inside știm cu toții că așa e da. sper eu mă bucur pentru că Peter Jackson a făcut ce a făcut cu filmul a nu, e, e superb ce a făcut Peter Jackson da Uh, da, uh, deci uh, asta a fost cu Hydro uh, uh, cu 3, deci a fost un eșec total. După am încercat să fac ceva, hai să ieșit mai bine, Dar După ce am renunțat la descrierile tâmpite. Guess what, e mai interesant! Uh, și uh, în, în Starcraft 2, cu un microfon ieftin de birou, pe stativ, mi-am uh, mi mi importat Oavuri în, în, în, <gâng> în joc și mi-am am făcut eu voci de protos și de zerg. Eu singur, fără niciun filtru, nu, dar eu cu vocea. <laughs> și am făcut campanii și știu că am făcut o campanie de Starship Troopers, că se potrivea perfect cu marin și cu Zelgi. <laughs> A fost uh, cringe. Cringe, da. Nu le mai am, vreau să le mai am, deci nu le mai am. Uh, da. Hai și... să Hai să citim și ce au zis cei doi trei oameni care ne-au ne -au chiar răspuns la întrebare Și chiar sper să fie mai mult dată viitoare Pentru că this is interesting! This is totally avem, avem public destul de restrâns și pe moment avem 69 de like-uri pe Facebook deci... ok, uh, nu să... Vei să fac o glumă despre 69, Paul? Nu, de ce ai face asta? E... Ai spus-o cu voce specială Da, asta era gluma, era singura glumă care se putea face dacă vei, putem să încercăm să facem o glumă Nu, no, dar nu no. Hei, mi-a venit o idee, seamănă cu poziția sexuală oh, oh, Radu Pavel, care m-a tot rugat să-i dau un shout-out pe podcast în ultima vreme Și acum în sfârșit l-a primit Și acum o să aflăm dacă chiar ne ascultă podcastul sau Doar nu spune că ne ascultă podcastul Radu Radu Pavel, dacă uh. ne ascultă podcastul, scrie du Paul alpaca în chat Alpaca, alpaca, paca, paca. Uh, spune că ultimul pe care l-a fost a fost editorul de hărți din Transport Tycoon Deluxe. Nu știam care. Uh, eu știu că avea cred că cred că avea și editor, cred că m-am jucat și eu cu el. Uh, sigur avea un generator de hărți unde puteai da parametri. Deci îi dai Asta știu că avea. Dar, din câte mă amintesc, avea efectiv uh, și un editor de hărți în care intrai și eu mi-am făcut o chestie super flat, cu nivel 1 și mi-am populat eu cum am vrut, oraș cu orașe și cu industrie și... Ce-ți Nu vrei să faci poduri și tunele? Exact. Plus că mergeau foarte încet trenurile pe, <laughs> da. pe dealuri. Uh, era destul interesant. Adică, da, era fain că avea alea patru tipuri de biomuri care îți veneau și cu... Venea la pachet și cu diferite uh, industrii, ce mai interesant era Candyland. Așa se numește Biomul uh, teme, moroc mă tip, da, temele de hartă. Temele de și Biomul hartă, respectiv Avea și de avea și uh -huh. Deci fiecare avea biomul de separate. Da, era foarte da. mișto transportul like, Oh my god, mi-a osta aminte de el. <laughs> Știi că există o versiune gratis numită da. Open TDD? Do I know? Yes. Am încercat să o instalez pe telefon, dar interfața e exact la fel ca înainte. Ah, da, da. Deci, nu, pe telefon nu am putut să joc deloc, dar pe desktop e chiar foarte fain. Ce vrei să spui, că Chris Sawyer nu făcea interfață prietenoasă pentru mobile? Mhm, mm mhm, mm mhm, mhm, da. da. Da, ok. Bă, uh, uh, mișto, mișto, am zis mișto, cred e prima oară când zic mișto. <laughs> și ne-a mai comentat cineva, ne-a mai comentat uh, Adrian, Ionesi, ne-a comentat ceva, dar am închis tab și acum doar... Ne-a comentat filler. Heroes 3 și Warcraft 3. Asta folosit el, eram și eu pe film. Uh, Heroes 3 și Warcraft 3, uh, da, sunt de acord, sunt editoare foarte bune și poți face o grămadă de chestii cu ele. De fapt, tehnic, po poți să faci tot ce ai în joc. Îmi plac da. foarte mult editorile astea de care poți exact, să decrezi. exact la nivelul jocului. Dacă nu mă înșel, în Warcraft 3 puteai folosi inclusiv un, un sistem de scripting ca să animezi uh, personajele? Confirm, da. Și puteai să faci cutscene-uri și să meargă camera la nivelul lor? Și, să... și puteai să folosești chiar custom scripts în C++, mi se pare? plus uh -huh. uh, sau Lua? Ce uh, oare? Nu era Lua, pentru că știu sigur că și uh, logica scripturilor lor uh -huh. din editor erau tot în C++. Aha. Și da, this, this, bla, bla, bla. Morrowind, Morrowind foloseau din asta, cum îi zice, o, o variantă de C. Și în, încă ni, nici până azi nu știu ce înseamnă boolean. O variabilă care poate fi adevărată sau fals. Atât. Thank you very much, nu stiu stiu stiu stiu stiu stiu în stiu <laughs> în, timp. în 2000. Da. Să-mi zic ce înseamnă JAS uh, Folosesc JAS just. Just. Just, just another scripting syntax <laughs> Se spune că În Warcraft? Da, se spune că de la asta vine uh, S-a folosit în, um, în Warcraft 3 Și în Starcraft Editor E destul de puternic It's, it's good mm. Da, uh, Warcraft 3 și Heroes Și uh, Transport Tycoon lux. Și tu ai spus uh, Ai comentat foarte deștept Audacity da, asta făceam atunci. Ce editor de jocuri ai O Audacity și ț-am aminte Eram cătrănit. Gold Wave este programul pe care l-am folosit pentru a baga a registra vocile pentru Starca. Aha, ok. Facea înregistrări în WAV și faptul orice face în WAV acum, dar pe vremea aia trebuia să ai ceva specializat. Și era gratis, so there you go. Așa. Super! Da, cred că a dispărut Gold Nu m-am uitat oricum Odasetul e la fel de bun Dacă nu mai bun Acum am reușit cumva Au ajuns din întâmplare la mine Doar două întrebări Pe care cred că putem să le răspundem Pentru că suntem experți Da Avem diplomă Și avem așa Prima întrebare Este O pun aici frumos Mare pe ecran Să vedem pe cine ajutăm astăzi Suntem samariteni buni Nu, asta e întrebarea aia Care este Aha Așa, Paul, cântă ne ceva. Poți să scând melodia aia în care îți amintesc că putem oricând să tăiem bucata asta în care A, cauți. Da, putem oricând. să <laughs> tăiem. Întrebarea Prima întrebare este: Salut, mi-am instalat în Cyberpunk 3 și am jucat destul de mult. Și după aia, am ieșit din el. Când am revenit, nu mai am nicio salvare. Trebuia să-l termin pe totodată Am găsit salvările în laptop Doar că nu le citește jocul Știe cineva ce e de făcut? Mulțumesc Începe de la început Și da, trebuie să-l termin într-o singură bucată Foarte e- cunoscut pentru faptul că e un roguelike Da, uh, și death Și, uh, și cumpăr original Și... Uh, <gri> oh, Mi-doară capul, așa <gri> Cred că e același om no, Nu, același, <gri> okay. nu e același Ca doar bari era incredibilă. Așa că mă v fi fie să fie același om Uh, Ionel, întreabă. Salut lume! Eh, cineva știe programare Mi-am băgat și eu Sleeping Dogs. Toate bune, intru în joc, mă, mă joc nimic ciudat până când îmi jo jocul îmi dă acces la arme și când vreau să fac loc, adică să pun ținta jocul, mă pune să apăs shift stânga și apoi să trag, dar aici e problema mi se blochează. Nu mă pot mișca ținta sau trag, pot trage doar când sunt în cavă și nu pun ținta uneori, pot trage și cu ținta, dar foarte dar. cum sunt eu, un, un mare master of game, asta nu mă va împiedica să trec misiunile, dar vreau să știu dacă e de la PC-ul meu sau de la joc, ca să vă faceți o părere destul, PC-ul meu a jucat, am jucat pe el și Assassin's Creed black flag și mi se mișcă bine, deci nu cred că e de la cauza asta, că am PC slab, am, am mai avut jocul ăsta, l-am terminat și după m-am deschis, m-am des -de descis Scuzați, Să-l termin dată, dar numai că de data asta am dat de problema asta și a ah, da și când încerc să trag având ținta pusă, mi se aude niște bipuri, 2-3 bipuri. Ah. Apreciez foarte mult cum reușești să, să transmiți focal lipsa de virgulă. To Toate <coughs> greșelile de citire sunt în text. Mm -hmm. Vreau să anunț de acum. Ce putem să-i spunem? Uh, păi da, dacă nu merge să pui ținta, că fără să pui ținta, pentru că așa joacă un jucător hardcore, cum pretins și tu că ești. Exact, și nu stiu ce bug ai descoperit, dar uh, sunt sigur că a fost pe aciuit. Get it? Uh, mm -hmm. Fac uh, uh. <laughs> cu Oh... Nah. Așa sunt toate întrebările din categoria de joc Adică sunt, sunt ajută oamenilor care joacă un joc cu un patch day one Care n-a mai primit niciun patch pentru că este în teritoriu în care jocurile nu prea primez patch-uri Dacă mă înțelegeți Și, Oare despre uh, ce este vorba? Uh, a, despre a merge, a merge cu o corabie cu pânze negre pe marea de 010101. Uh, da, sunt dezavantaje la a pirata un joc Și nu, mai, nu te aștepta să funcționeze perfect Nu te plânge foarte mult despre el În niciun caz nu te plânge despre chestia asta În formă oficiale Cum s-a mai <laughs> întâmplat <laughs> uh, Și uh, Bine, poți să întreb oameni Nu zic să întreb oameni Dar șansele, așteaptă-te să fie Din cauza jocului piratat nu ce spun despre asta of story. Că piratezi un joc Ai niște riscuri asociate cu piratarea În afară de ilegalitatea pe care o comiti. Nu știu ce să spun despre asta Nici eu nu știu ce să spun despre asta Sfatul <laughs> bătrânești, poate Da Atât. da. da. Atât avem de oferit lumii Atât și ah. un podcast în care nu ascultă nimeni Ei, sigur ne ascultă Da, ne ascultă suficient lume pentru cât de mult l-am promovat Cred că o de ducem că... destul de ok Trebuie să continuăm mă... Mi-am să aminte că sunt supărat pe tine așa că o să fac un răspuns, răspuns. <laughs> Ok răspuns. Și o o, m-am tot, tot jucat Dark Souls 1 și am, am exersat puțin la, <laughs> la un film. alt personaj similar Am exersat chestiile pe care trebuie să-l registrez după aceea cu personajul pe care l-am făcut pentru YouTube v să spun deci că să așteptați mai mult Exact Fanilor le spuneau acum al meu merită, al tău, Paul? Uh, me merită? Nu știu. Bine, al meu sigur merită, cred. Uh, nu știu despre ce vorbim. Despre video care da. pe care, Video pe care le vom pune în curând, astăzi, sper. Uh, dacă faci astăzi, ce o să fac și eu, îl aștept pe al tău și păi le listez pe al meu aștept. după aceea. Nu pot să răspunzi Un... nervos la ce răspunsul meu nervos la ce ai da, răspuns tu nervos. Că... Chestie că voiam să fac Angry Reply, dar în același timp voiam mai mult să continui ranul ăla pentru că era destul distractiv. <laughs> oh, oh, oh. Deci, să aștept. aștept uh, Mi-ar plăcea foarte mult să tău. avem publicuri diferite pentru videoclipurile astea și pentru podcast ca să nu se prindă nimeni că sunt. -a... <laughs> A aș vrea foarte mult să fie publicuri diferite. Da. Ok, cu astea fiind spuse. Uh, Daci ascultători, vă udam o săptămână minunată. Mâine e joi, așa că. Yay! E vineri înainte de vineri? Da, este vineri vinerii, cum s-ar spune. Cum îmi yeah. se mai spune în popor. Și miercurea e vineri la vineri vineri. Mați ai vineri vineri vineri, vineri, vineri și luni luni e practic vineri, așa că ce da o faci la serviciu? Așa îmi place să gândesc. It, it keeps me alive. <gânt> place să mă gândesc, place să mă gândesc în uh, fiecare zi uh, la de ce n-ai la lucru mm, Ai putea să cutre lumea pe un deal în Spania ce? Sau pe un deal în Lordran sau în orice alt joc n și din casă, ca să se înțeleagă Da da, nici eu. În Spania, în, în, în Crusader Kings da. bă, Abuzând de sistemul lor De succesiune de <laughs> sistemul feudal De succesiune în, în zona Bașcilor Au Probabil, un sistem de succesiune știu. dubios Acolo și pot abuza Tehnic vorbim, pot să pun pe fimea să fie împărăteasă Și în același A, okay, timp da, să-l am pe iau... pă împăr... Da, e... Ciudat. Da, erau toate existițiunele de succesiune în care dacă bărbatul succede, dacă e primul născut sau ultimul născut și fiecare are propriile lor merite și e greu să treci de la unul la celălalt, trebuie să tranziționezi, Lin pe parcursul multor generații, pentru că trebuie să joc Kings 2. Trebuie neapărat să joci și <laughs> să aveți o săptămâna minunată, eu sunt Edgar, eu am fost Paul, bye! Ceau!